Egun egoera politiko eta sozialak dakarren eskubideen urraketa izugarria da eta ez gara haren aurrean isilik egongo. Tas osatzen dugun amazazpi eragileek gure indarrak batu eta nahikoa dela esan nahi dugu argi eta garbi. Ez da murrizketak egiteko garaia eta berdintasunaren alde urte luzeetan egindako borrokak eskuratutako eskubideak galtzeko prest ez gaudela argi adierazi nahi dugu. Taz osatzen dugun emakume talde, auzo elkarte, eragile sindikal eta bestelako antolakundeek azaroaren hogeita bostean ekin genion bideari, indarkeri matxistaren aurkako egun senalatuan. Oso bestelako eragileak gara, baina ezberdintasunak albo batean utzi eta gure indarrak bildu genituen indarkeri matxista sufritzen duten emakume guztiak babestu eta biztanleriaren erdiak sufritzen duen gaitza salatzeko hiru hilabete besterik ez dira pasa zaroaren hogeita bost tartatik eta gure zori kalera atera beharrean aurkitu gara tarte honetan. Arbesen egin genuen bertan erasotu zuten emakumeari elkartasuna helarazteko. Orain egutegi feministan morez margotutako martsoaren zortziaren atarian taseko kide guztiak batu eta Irungo herritarrei emakumen eskubiden aldeko manifestaldi herritarra eskaini nahi diegu gogor kolpatzen gaituen krisi ekonomikoak sistema patriarkalaren aurpegi ilunena erakusten digu. Tratu txarrak sufritzen dituzten emakumei laguntza ukatzeak, eskuntzan edo osasunean ematen ari diren murrizketak edo talangabeziaren igoerak, gure aurrekoek gogoz borrokatutako eskubideak kinkalarrian jartzen dituzte. Emakumen eskubide guztiak aldarrikatu nahi ditugu, tas osatzen dugun eragileok. Eraalai batean aldarrikatu nahi ditugu jada lortuak ditugun edota lortze arditugun eskubideak eta horretarako manifestaldia antolatu dugu ostegunerako. Denok batera emakumen eskubideen alde izango da manifestaldiaren leloa eta 7 tarditan aterako da zabaltza plazatik. Eta txingudi antisexista, osatzen dute, Uxoak, Gaurko Andreak, Irungo Bilgune Feminista, Emeki, Ela, Lab, Komisiones Obreras, oyaso Bimila Otzu Elkarten Federazioa, Lakasita Gaztetxea, Irungo Antifasistak, Asociación Republicana Iruneza Nikolas Grendiain, Amabostemeko Asamblea da, Flamenco del Norte Ijituen Elkartea, Foro Ciudadano, Tadamun Zajararen Aldeko Elkartea, adiskidetuak eta Aekako Irakasleak.